Прикрий, емоційно наснаженіший, указує на більше враження від якості особи, діючі явища. Тихович не знав уже, як покласти кінець тій прикрій сцені. Коцюбинський. Колісник прикро подивився йому вічі, панасмирний. Отож може бути неприємна розмова і прикра, неприємна загадка і прикра, все залежить від того, які емоції ми вкладаємо у ці слова. Слід пам'ятати, що прикметник «прикрий» має ще значення «крутий», «прикрий берег», а також «різкий», «червоний аж прикрий» – словник Грінченка. Нужденний, бідний, той, що який має потребу, потребує допомоги. Хоч як це дивно, а деякі наші довідники і періодичні видання помилково користуються прикметником «нужденний», гадаючи, що він відповідає російському нуждающийся, і пишуть «нужденні члени сім'ї», «нужденна дружина» тощо. Український прикметник нужденний має інше значення. Він не є синонімом слів злиденний, бідний і більше підходить до значення до слів жалюгідний, виснажений, зморений. Розважає душу в Богу нужденне серденько, куліш. Його лице нужденне, сухе, поморщене, нечуйлевицький. Миршава, та й то рідко, котрого газди і є, Франко. До російських висловів, нуждающіся члени сім'ї, нуждающаяся жена українськими відповідниками будуть члени сім'ї або родини, що потребують допомоги або бідні члени сім'ї. Дружина, що потребує допомоги, бідна дружина, дружина, що, яка, має потребу в чомусь, дружина, якій треба допомогти. Останні, інші, решта. Більша частина присутніх пішла додому, а останні залишились на нараду. Дійсні члени залишились, а всі останні вийшли. В обох цих фразах слово «останні» виступає недоречно. Прикметник «останній» означає «той або такий, далі від якого вже нема іншого». Поки зберемо, то й останні здеремо, Номис. Велелюбний отче, невже оце твоє останнє слово, Леся Українка. Такого змісту нема в двох наведених на початку фразах, а через те там треба було поставити слово «решта» або «інший». Решта лишилась на нараду, всі інші вийшли. Не до речі стоїть слово «останній» і в такій фразі взяті з одного сучасного оповідання. «Петров, Амбуладзе і Сокирко». Нас втікачів, але останній спіткнувся і впав. Тут це слово пантеличить читача. Хто це впав? Останній із переслідувачів чи хтось з утікачів? У таких випадках краще сказати замість «останній» слово «третій» або повторити прізвище «сокірко». Перекладний і перекладацький. Інколи через звукову схожість плутають слова «перекладний» і «перекладацький», тому пишуть «перекладна робота потребує тонкого знання обох мов». Прикметник «перекладний» походить від іменника «переклад» і стосується не роботи перекладача, а продукту його роботи – перекладу. В історії українського народу, його духовному зростанні, велику роль відігравало друкування перекладної літератури українською мовою. Вісник Академії наук України. Де мовиться про роботу перекладача?